I frați, Biserica Ortodoxă, după temeiul Sfintei evanghelii are șapte Sfinte taine. Printre ele, unul din cele mai importante, după Gotel și Ungerea cu Sfântul Mir și Sfânta Împărtășanie, este taina Covedaniei sau mărturisirii păcatelor. Că zice Mântuitorul la Evanghelie de la Ioan, Înainte de a se lanța la cer, într-o noapte minunată, după învierii, a spus aceste cuvinte ucenicilor săi, luat Duh Sunt, le veți ierta păcatele, iertatele vor fi, și le veți ține, adică nu le veți ierta, nu le veți dezlega, acelea nu se vor ierta. Cuvântul acesta din Evanghelia de la Ioan, de cu tremură pe toți, întâi azi ușenișilor luați voi, duh Sfânt, de la Hristos și cărura vor fi vredești și se vor crede în mine și se vor smeri și se vor marturise păcatele să le iertați, iar cărura nu vor fi ținute și vor fi judecate la judecate de-apoi. Ăsta e temelul cel mai puternic din Sfânta evangheliei, din Sfânta Scriptură, despre Taina Sfintei Spovedanii. Și încă ceva foarte important, acest Cuvânt a răsit Hristos în ziua I de Paști. În prima zi, după ce am înviat Mântuitorul, seara prin ușurile Întuiate, când erau adunați de frica ideilor, apostolii, a venit Hristos prin ușurile Întuiate, și le-a zis face că și apoi a asupra, asupra lor de când luați Dă un Sfântul. Cărurile le veți ierta să vor ierta păcatele, și cărurile le veți tine, vor fi ținute. Adică, să iertați pe cei care se căiesc, și promit că nu le mai fac, și să nu iertați pe cei care nu se căiesc, și continuă mai departe cu păcatele. De aceea trebuie să înțelegem că și Preotul, Așa Episcopul nu poate ierta orice păcat, nici nu poate să facă tot ce dorește omul, dacă nu se încadrează în învățătura Sfintei Evangheliei. Dar mai întâi să amințim mai întâi concret câteva aspecte ale Sfintei Spovedaniei. Sfânta Spovedaniei, la noi, la ortodox, și în aici, în zona asta Binecuvântatea Moldovii, Ia se face cel mai des, pentru cei care sunt mai scrupuloși, o dată pe săptămână, cel mai des, la noi la mănăstiri, o dată pe săptămână. Cel mai rar, de patru ori pe an, în cele patru posturi. Mai departe, Sfânta Sovedanie trebuie să fie făcută întreagă, nu că am să spun la popa, cum se mai zice popular la noi, am să spun că am făcut cu tare, cu tare, cu tare, dar păcatul cu tare, care mi i și mie rușine de el, sau ca să nu știe părintele, sau aud mama și tata, nu-l mai spun. Sunt și aceea. De aceea, o condiție principală a Celui care se spovedește este și aceasta. Întâi, să se spovedească cu credință ca înaintea lui Hristos. Să-și spună sincer toate păcatele sale, cu smerenii, cu bunătate, cu smerite cu jetarii și dacă este și cu datele, și atunci și Dumnezeu dă zeu preotului ca să te dezizeze, să te de ispari și te însurat în conștiința ta. Apoi să face Fânt al întreagă. Nu o parte o spui ei și una o spui la alt preot. Dar mai fac cu oamenii așa. Păi se mă duc la acela la preot, ca acela nu știe partea dintâi a făcatelor mele, și el face jumătate de spovedanie la unul și alte jumătate la altul. Și acesta este un păcat, pentru că nu-i spovedania întreagă. Facem un fel de negosătorie cu taina de Spovedanii. Altei abate spovedania zic, unii ori nu se face întreabă, o spune pe jumătate sau trei dar un păcat mai mare îi se rușinează și nici la al treu nu spune, nici la altul nu spune. Și aceasta este iarăși o greșeală în păcat de moarte, care poate să ne costesc cum înainte lui Hristos, dacă nu suntem sinceri cu conștiința noastră și cu tradiția noastră Sfântă Ortodoxă. Apoi, Taina Sfintei spovedanii trebuie să se facă cu post. nu putem să mănânc bine și după aceea mă duc de-acum la spovedit la și să-i pun În tot Întotdeauna orice, taine de cele șapte se face pe nemâncate. Și de asemenea și spovedania nu se face, chiar dacă ai gustat ceva în ziua aceea. Dar ideea ar fi ca să se facă până de mează când omul este nemâncat și să-și spună toate sale, și să-și ceară și sfat de la preotul său duhovnului iar dacă e după amează, măcar câteva ori să fie înainte de-așa la masă, ca să stai în genunchi în fața lui Dumnezeu și a Preotului și să spui păcatele ta. Ce trebuie să mai credeți pe nu de-ași povedan? Sunt lucrurile ar fi cunoscute, dar numai numai le mai aminti. Pentru că știm că vă spovediți regulat, știm că aveți grije de copilași și dumneavoastră nu-i de la biserici, Știind că avem și rugăciuni, sunt duială, mai știți și din saltini, și ceilalți cărți, mai uitați să se rașe, atât cât se poate, în condițiile de astăzi. Dar foarte important și mare rol are sfântul a Să vii cum am spus, întreagă, sinceră, curată, neforțată, din bună voie, nu aveam am de mama. Hai, voi, băiete, hai, fată, la povedan. Faci păi așa, mai faci mama mai ucărește băietă, pe băieță, pe fadă, cu tare, așa au bunișene, se ocupă de și că bunișenele sunt mai e de obicei. Ei bine, da, noi ce o facem din dragoste, din bunăvoință, și fiecare se meargă după carte la Duhomnicul lui. Nu este bine să schimbăm duhovnicul. Acum, pe părintele cu tare, mi se voru că am prea, așa mă la cealalt postul, cealaltalt, postul din Sfântul Fetu, că au că dezreagă mai ușor, altădată parcă nici ea nu m-a mulțumit, mă ține prea mult sau altceva, și mai găsim o motiv, și ne tot mutăm așa, nu-i bine. Omul care se mută dintr-un loc în altul dintr-o casă în alta, de la un preot la altul, e un om superficial, și are nepăgubit, nu mai are nepăgubit. Ce trebuie să mai știe găstinii noștri despre preot, care își povedește? Nu trebuie să judegăm pe preot. Este să se judeșe și pe Miriam, și pe călugăr, și pe preot. Este însuși Dumnezeu, care știe toate. Noi să ne facem Sfinșa datoria și preotul răspunde el, odată ce te-a vizeregat păcatul, el răspunde în fața lui Iisus de păcatele ta. Ce datorii mai sunt cu să mai avem în față de spovedanie? Odată și-ai spus un păcat cu toată căința, cu toată umilința și cu latină și-ai promis lui Dumnezeu și Duhovnicului că nu-L mai faci, apă nu te să tot în fiecare lună, în fiecare an, în fiecare post. Nu-i bine așa. Fătă al numărul, care s-a stabilit pentru păcatul sau păcatele cele mari care le a avut întâlnirețe și după aceea intrat, sunt normal, sunt continuate, spuneți și de care urmează după, că fiecare nu este om fără de păcat, spune Sfântul la Scriptură și Sfinții creșteau, și Sfinții și mari, Mai, ori erau prea iuți, ori erau preseveri, ori altcumva, așa că omul pe pământ nu poate fi fără de păcat dar păcatele se împart în păcate de moarte, care sunt foarte grave, cum ar fi vestia Destrugul, crima, abortul, nu mai vorbim, paza de copii, înjurăturile, judecurile, prașele, tribunale, în sunt rudii, dar cu străinii și alte garșete, sunt păcate mari de tot, păcate din moarte. Nu sunt păcate mai micuțe. Am mai zis, nu am mai zis, am râs de putare. Am luat odată râs, nu știu ce am mai făcut, dar sunt păcate mai mici care nu sunt păcate de moarte, dar noi și pe unele și pe altele, trebuie să le spovedim la Părintele. Și să vezi că le-ai spus adețare toate, atât cât ai, tipiii să le notezi pe o hurtie. că dacă nu le notezi, se uită, alții poate au memoria mai scurtă, și rămân păcatele nespuse, și le ai pe e bine să le notați. Și cere ce le-ați spus dacă a trecută, și dacă nu s-a mai făcut, nu le mai spuneți, dacă le-ai sau că de a băutut omul, sau ai întârziat la biserică la Sfânta Liturghiei, sau mă repetat, sau nu, nu poți, sau n-ai vrut să faci mai multe metane, fiind sânăr, sau altceva, sau milostrâne din sânul tău cât al ai, dacă nu le-ai făcut doar de cât ai putut și ai avut și condiții, dar nu le-ai ei e bine să mai repeti la preot, îi spui cam ce ai făcut de la ultima spovedanie până acum. Sunt Spoveadanie este legată și de Sfânta Împărtășaniei, pentru că iată atât de importantă taina Spoveadaniei, încât dacă nu băgăm de seamă și nu respectăm această rânduială, nu avem voie să ne împărtășim. Niciodată creștinii și chiar copiii de la 8 ani în sus, să zicem șapte ani, opt ani, tot care vor să se împărtășească, nu te poți împărtăși până nu se spovedesc mai întâi. Ca să și și în înși stare să găsești acel tânăr, acea fată, acel student sau acel creștin din societatea aceasta românească. Așa încât iubiți raci, foarte pescurt, că am punctat câteva lucruri. Sfânta Spovedanie înnoiește lumea. Sfânta în împată pe omul Dumnezeu. Sfânta Spovedanie ne dă viață, Sfânta Spovedanie ne dă bărbăție, și îndrărneală la rugăciune, Sfânta Spovedanie ne ajută să vorbim direct cu Hristos, că și ce mi-am spus toate în mele, cu căină și cu lacrimă, și mă lupt să nu le mai fac, Hristos a copii din îl că îi în mine, îl simt că vreau în mine și simt că nu sunt singur pe lume. Iar dacă vezi oameni turburați, agitați, nervoși, hârbiți, triști, bătuți de vânturi și de gânduri, să știți că în fii de toate acești oameni nu s-au spovedit. Primul că nu s-au povedit, nu au o să sufletească. Ori au amânat, ori de rușine, ori banalizează în spovedaniei, ori eu cu alte griși, ori poate nu mai cred sau cred, stiu eu așa puțin în Dumnezeu, și atunci tot amână, amână până când vine acest scumpit moment al moarții. De aceea, repet, să o foarte în serios. De taina scovedaniei depinde mântuirea sau pierzarea noastră. Ei, nu de până a împărdășarii, de taina scovedaniei. Îi ursori de în creștin. Dar până îl faci vremnic să se împărtășească, să fie vremnic, adică de Bisericii Sfinții, cât de trebuie ca preot ca să conviește un om, pe o femeie, sau pe o tânără, ca pe o studentă, ca să fie în curăție sau în pejorie, să meargă de vreo la Biserică, să se închie, să citească în Sfânta Scriptură și celelalte toate, cât trebuie să te lupți și să te ostănești ca să faci într-un om rău un creștin bun. Este foarte greu. Ori această schimbare din rău în bun nu o face Sfânta Împărtășanie. Nu mai, nu mai Sfântă De aceea, marii duhovnici nu sunt acei care dau sărbătoare de sărbătoare cu lingurița Sfântă Împărtășanie. ci ce care scot din ea sufletele încărcate de păcat și îi și îi și supraveghează, și mai mustră, și mai mângâie, și mai trage la Hristos și i-a aduce în fața tronului prea Sfintei Trăimii. De aceea, mare nu sunt acei care dau de scunda așa cum au zis pe Nardiari, în alte părți, și eu, mai drag la Vladimirești, că pe aici știți mai bine ca noi, mai știm și noi câte ceva, Și ci, Marea Taină și Marea Realizarea ar fi ca să convingim noi ca preot și bătrânii pe cei mai tineri ca ai caselor, să-i pe toți să se spovedească și în regulat și să ne pregătiți și în păcatul și să-și spună toate păcatele lor, dar nu le-au spus. Cele le-ai spus la postul trecut, dacă nu le-ai nu le mai spui. Numai dacă te întreabă la preotul, iar dacă le-ai făcut, din nou ia despre părimi, din nou am căzut în păcatul tău, din nou am jurat, din nou m-am scăpat cu mama sau cu vecinul, din nou am vrut să mă divorțez de bărbatul meu, din nou am ucis încă un copil și l-am avortat. Și trebuie să mai vorbim noi despre studiul de a spovedare. Fără păcatelor, să știm cu toții, nu ne putem mântui. Nu ne putem mântui. Taina mântuirii depinde, la creștinii lucru, depinde de felul cum trăiești pe pământ, cum îți duci viața, de felul cum te spovedești, cum te rogi și cum te împotcați sau nu cu Hristos. De aceea, noi recomandăm aici, în public, știți cu toții, știți, știți aceste lucruri, recomandăm cei mai vârșniști să ajute pe cei mai tineri, cei care sunt în feșorii sau studenți, studenți și sunt copii curați, să se păzească curați până în ziua nunților, cei care vor să se ducă la mănăstiri, dacă mai suc și din așa de destui. De asemenea, din tinerete să se păzească, ca să aibă îndrăzneală în fața lui Hristos. Sau cei care au păcate mari, rușinoase, urâturi, trupești, acobletești, nu deșnădărduiți. Pentru orice păcat este iertare, dacă nu-l mai faci, dacă l-ai părăsit și dacă l-ai spovedit la duhovnicul tău, să zici că duhovnicul tău este bolnav, sau e la operație, sau poate trage din marte, sau chiar a plecat la Domnul, ce ai de făcut Să alegi un alt duhovnic, odată și duhovnicul tău este în suferință, sau în alte situații, dacă poți îi iei în dacă nu te duci, la alt preot și când se face sănătos, îi spui, băite, ia te-a atât de timp lipsă și m-am spovedit la biserică la preotul, cu tare. Este foarte bine. Știți când este rău? Atunci când păcate facem, dar dispovedarii nu ne îngrijim. Hai, lasă mâine, lasă mai la gătrânețe, lasă mai la toamnă, lasă mai la primavară, fără când lasă, se duce la moarte. am că acum, în mai vreme, Câți oameni, mai de două burste așa, 50, 60, mor din picioare, alte Alții de grele, alții altceva, alții alte nici nu știm ce mai are. Viața este foarte turburată acum, lumea este foarte frământată acum, nu vedeți ce este în lume, nu vedeți că cei mari nu mai e în capă. Noi, cei mici, sunt fiecare cum putem, Sunt în picioare, și în bancă, sunt nu și găsim și ne dă Dumnezeu, ce ne dă pământul, ce ne dă mama de acasă și suntem cumva mulțumiți. Dar, vedeți, cei care nu au pe Dumnezeu, vedeți ce de zidurburați, vedeți că se bat cu capul din toate gardurile și nu au pace, vedeți că, ca un alt de voi să-i foc, iar în v-ați gândit vreodată la ceea ce spune Mântuitorul. În Evanghelie, mai citiți de acolo, spune cum ar fi ca în vremea de 1. 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2, părinții vor ușine pe copii, că îi o aportează sau altcumva, sau îi lează fără nicio educație, e o crimă aceea, sau copiii își ușine pe părinții, și câte crime sau câte atentate de acestea nu se întâmplă, sau cercuri așa făcute în familie, Luați amintei, vițfrați, sunt și eu de la sară ca să nevastre, și știu greutățile satului, greutățile pământului, greutățile sufletului, care apasă pe conștiință pe fiecare. Hai ne ușurăm conștiința prin taina Dumnezeu despovedanii. Hai să ne un angajament, să ajungământ, duhovnicesc cu Hristos, să ne spovedim măcar câteodată, în fiecare poștie. Iar în posturile mari, cum e, al pastorului și al feședului, de două ori cade. Dar, măcar și o singură dată, încă-i fiecare post. Iar care sunt pregătiți, care sunt smerit, și care sunt curați, și care și-au văzut viața curată, și ori feșoria, ori mamele care-l n-a și în de la de cumin și curat, și tații care sunt buni și vin la biserică și nu jură, și nu pierd timpul la cele și la cele cârcii și la cele pornografii prin televizoare, toți pregătiți-vă pentru Sfânta Împărtășaniei! Că vă primește Hristos! Toți pregătiți-vă pentru Sfânta Scovedaniei! Că vă așteaptă Hristos! Nu-ți descurajați! Aveți speranță! Chiar dacă lumea e calburată, chiar dacă popoarele se prământă, mai văd cei mari ca nebunii, cei mai limpezi, limpezi țăranii, oameni de jos! rugați mai mult și pentru cei care au sau nu au nume, și pentru cei care mai sunt sau nu mai sunt ortodoși, rugați-vă ca Dumnezeu mă să mă casă să îi minte, să mi cu capul de pereți, ca să-ți înveți minte să nu se lumea asta sărată în pasi. Chisut că ne-a jocmanit totul, să vă luați luat totul, nici servici, nici pâine, nici pământori, nici cu și să ar, nici cu ce să prășești, nici bani în buzunar, și ar vori să ne ia și pământul de sub picioare. Noi știm, dumneavoastră, știți sau măcar simțiți, dar să știți, ascultați cuvântul unui călugăr. Dacă facem voie lui Dumnezeu, nimeni nu va strica cetatea noastră. Dacă umplăm bisericile și la preu să am la la Sfânta Scovedanie, cu bunuri și cu evlavii, și la Sfânta Împărtășare venind cu mai noi și pregătiți, cu noi, bărbații, cu copiii, cu bubunișelii, toți umplenți bisericii lui Dumnezeu. Nu vă lasă Dumnezeu! Această țară care mi-a dat-o Dumnezeu va noi de azi încolo numai prin credință. Dar nu suntem un popor mare, nici nu suntem așa de bătăioși și răzbunători ca alte din alte părți. Suntem un popor pașnic și liniștit. Rămâneți în această tradiție spânte, a plândeții a iertării, a împăgării, a spovedaniei, a trebuie de Rămâneți în dragostea lui Hristos și împliniți că îți făcesc de Lui. Ori se vine poate și zile mai ghiere decât de până astăzi, poate și poamete, poate și alte semne dumnezeiești, poate și goale, nu vă descurajați! Credem în viața veșnică, credem într-unul Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul, credem că preoții care ne spovedesc ne dezleagă păgatele și pe ei suntem dezlegați și la Hristos. Credem că dacă ne spovedim curaj și ne rugăm mai mult și nu ne suntem la biserică și pținem Sfântului posturi, Dumnezeu ne dă și ploaie buri, și ploaie mai târziu ne dă și o leacă de pasă ne liniștește și țara mai scutură Dumnezeu și păgânții mai alungă din țară, mai dă câte un jung de ei, pe o boală, și noi rămânem aici pe pământul care ni l-a dat Dumnezeu. Ei mănâncă și mai încolocată. Iar noi suntem învățați cu postul și cu rugăciunea. Nu uitați, nu e o vorbă ieftină și vă spun. Rugăciunea și cu postul salvează România. Nu averea, Nu banii nu știu cui. Nu ni trebuie banii nimănui. Suntem. Fii, ai lui Dumnezeu după dar! Și El ne-a dat tot ce ne trebuie mai mult. Să știți ce ați știut, dar poate unii nu! Că România este una din cele mai frumoase țări din lume! Și-o râgnesc foarte mult! ca o vacă care are darul acesta se hrănească pe mulți și se tot trage din asta! Cam așa e cu țărișoarea Românul e blând, e smerit, e cu minte, unii mai naiv, dacă nu din multe ori, dar mai bine naiv decât un altul criminal. așa poporul acesta blând, dacă găsi de Gaze de Hristos să găsi de legat de Biserică, și veți povedi în regulă, cum am spus, și veți avea duhovni și dumneavoastră, nu te duci la unul mâna altă, cât se poate duce la spre preot, ca să-ți aleagă ceva din tine și din mine, că dacă un preot 2-3 ani mă pobătuiește să prindui ceva de mine. Dacă eu spun azi una, mâine alta, atunci omul să mai pierde încrederea în preu, Iubiți frate, ce altceva să vă mai spune despre taina Sfintei Spovedare? Să vă spun ce mai important. Nu ne putem împărtăși cu prea curate tainei dacă nu suntem spovedi curați și limulat. Deci atâta e din mare a că fără ea nu ne putem împărtăși. Ne uităm la de potit, ne uităm la preot, ne uităm la alte cum se împărtășesc, la mamele, la copilari, la fetițe și dacă dacă eu nu m-am spovedit sau nu m-am împăcat cu mama sau cu vecina sau am ce judecăți, nu mă pot da Chiar dacă mă spovedesc, nu mă pot împărtăși. De aceea Sfânta spovedanie, ne garantează Folosul Duhovnizezi ca Sfintei Împărtășane, fără la Spovedanie sau dacă o facem jumătate sau nu cum trebuie, nu putem să primim prea Preacuratăle Tarele. Iar dacă ne și smerim, ne și rugăm, ne și iertăm cu cei mai mari, cu cei mai mici, cu cei din caz, cu cei de peste drum, și dacă în calea Domnului și Duminica Așteptătoare, nu ne țin de la Sfânta Biserică pe cât se poate, să vedeți unde vă mergem. Și dacă mai adăugați pocatismul două pe zi, măcar la Psaltirii, și mai și Domnului, și o număr de metane după putere, după vârstă, și o leacă din la un sărap, care când și cum puteți, și vorbă grândă, și citiți și cărți finte, și nu uitați că pământul și o trebuie să ne noi. ai noi de să meargă la turși, să devină turșii și de de și al locul românilor cam cum se vede în ultima vreme. Iubiți-vă și Pământul, că a dat Dumnezeu, iar nostru, ne a dat Hristos. E Pământul acestui neam, sub Pământul acesta sunt oastele strămoșilor noștri, sunt oastele sfinților noștri. Pământul acesta ne-a venit, și ne-a purtat plini. de ani. Rămâneți nici oșul Dumnezeu și Pământului străbun. Iubiți-vă Biserica și Preotei, să nu mai crevetim, hai să ne mai rugăm pentru preoții noștri, că au și ei nevoi, și ei sunt oameni, sunt puși Să și am nevoie de rugăciunile Nu Numai așa se face strânsa legătură între preot și popor. Credișoșii se săroage pentru preoților și preotul se săroage pentru poporul care i-a dat Dumnezeu. Și atunci dispare căverteala, vorbăria, răutatea, răzbunare și celelalte toate. Colaborați cu preotii! Eu așa știu, din Nic, și eu tot de Ilucia de parte din unea voastră. cu preotii! Și-a fost alții părinți, nu de fost singur, că și el se discurajează când vede că unul trage încolo, ceara încolo, mor și păsatii, nu vrea să-i șerbe bamba, ceilalalt își lasă femeia, altul face altceva, este un preot, am văzut și preot care începeau să plângă. Păi uite și mă-ți capa ca din bani și nu sunt în stare să fac 2-3 oameni în satul ăsta. Adică păi străi și oamenii vor răzbunare, vor răutare, vor mutare, vor averi vor mutare. Să-i gândiți, să nu fim așa. Una de cele mai cumplite voi sub petești care afectează bună masă comportare creștinească, sigur că rămâne în continuare alcoolismul, mai ales pentru bărbat Acum am poate găsit la femeie, a fătrus acest vrețel. Și al doilea, și eu pornografia de la televizor. Mai sunt și altele. Și despreu, și ușiderea de cruci. Deci în concluzie de straf, am încercat să spun frate scurt, atât cât se poate, ca din puținile mele cuvinte, sunt înțelegeți mai al câteva lucruri esențiale. Nici un creștin ortodox, nu se poate mântui fără scovedanie regulată, nu odată de an sau odată la 10 ani, sau hai că moare bunica și hai să o scovedim, e prea târziu. Luați o din vreme să țineți-vă de taina și și preoții dumneavoastră o să vă învețe ce trebuie să faceți. Nu aveți ceva deosărbit cu unii voi sau doriți ceva în mod special vorbesc cu preotul rocului și mai mergem la toate mănăstiri. Unii cred că sunt preoți care pot să vă tălăduiască dubletul. Iar este Sfânta Împărtășaniei, atât vă spunem. Dacă preotul îți spune să te împărtășești și Conștiința nu te mustră, împărtășește-te. Dacă preotul spune împărtășește-te, dar Conștiința te mustră, nu te împărți. Se vede că n-ai făcut... Tot canonul pentru sinistri și, și păcat din mare. De asemenea, dacă vreți să fiți mai prudenți, mai simțiți și în de bisericii. Unii spune, Omul sau femeia care a făcut păcatul cu tare sau cu tare, atâția ani să nu te împărtășească. Sau cu tare sau cu tare, atâția ani să se oprească de la cele Sfinte. Așa sunt cărți, canonele și preoții Acum, de-au să fie din și, și acum, m-am văzut că și pești pe aici, prin deci puteți să, vreodată, să vă gândiți, să vă uitați la cartea de canoane, să vedeți fiecare știință, ce păcat mare e făcut, acolo spune că am câți ani să stai cu de cele șfințe. Dar asta nu înseamnă că trebuie să uiți de preot, ci de și cu preotul tău, iar dacă el bolnav, și suferin, și pătrân, și înaintea, deci în vârstă, și-a venit stat de moarte, atunci preutul îți răspunde, nu, chiar da dacă până mâini mori. Văd că ești bolnav de inimă, moșule, sau sorul. Și atunci preutul hotărăște, că e mai mare saina Sfintei Împărtășanii decât a opri pe om de la cele Sfintei. Și e mai bine un bătrân, Sfintei Putincios, să se împărtășească cu o mai des, decât să mă în împărtășească. Deci, cam de scurt, așa este câteva gânduri, am încercat să vi le spun în tripa aceasta. E adevărat că se spune și uneori este drept așa, mănăstările de obicei dau canoane mai astre. E adevărat. Adică se ține mai mult de canoanele Sfintei Biserici. Nu putem pune de la noi canoane, ele sunt gata strise acolo. E adevărat că preotul de arașe unii voi, nu știu nici ce cât se dezlege, cum se dezlege, unul mai zingă și altul bolnav, gada de moarte, altul o făcut de de dar nu le mai face, altul nu știu și. Deci, e dificil ca, trebuie să fie preotul ca un mare avocat ca un mare teolog ca să poată potrivi ca în fie creștini. De aceea, când vezi la scovedanie, de de tu, să se roage și Părintele ca și unul și altul, să fie inspirați de Duhul Sfânt, cât ca noi să-i se dea pentru păcatele făcute. Iar cei care doresc numai decât să mai treacă o dată pe an și dacă doresc vor, să vor și cred și preotelor îi și el în cuvințare, sau dacă vin chiar fără în cuvințare și vedem cât zbornav, încercăm și noi să-i mai mângâiem, să-i încurajăm, să-i îmbărbătăm, ne mai face câte un Spântul nostru. Și ne mai îndem speranța mântuirii și a zilei bune de mâine. Că aceste câteva gânduri registrat, am încercat să spun ceva în seara, asta despre taina Sfintei și